Bueno, baixamos un poquinho a, música. Vale. Vamos a ir, pois Vamos a ir a capital de Ribeira Sacra Vale Pero desta non vamos falar con o correspondente Senón que vamos falar Pois can, uh, Cunha dona Que é a que mellor coñece A Ribeira Sacra vale O sur da provincia de Lugo E vamos a falar pois, con Beatriz Vila Freire Moi uh -huh. boas tardes Beatriz Hola. Hola, tardes. Con esta presentación da gusto, eh. <risas> bueno, eh? En, en, non está dicindo mentira, quer dicirse que de es queremos que de... a a responsable non somentes de de coñecer máis a Ribeira Sacra, senón tamén de darlles a información turística, hoteleira e gastronómica desa esa zona, ¿non? E es pues, sí, sí, procuramos facelo, procuramos facelo, ahí está. Ya, non podemos uh, parabenizarte e infelicitarte con respecto a ese traballo que, que, que estás a facer Porque hoxe hai que lamentar pois sí. unha eh, semidesgraza Que é precisamente esa treboada que, a, a, no sei, que te, estás sufrindo non? Pois sí, eso foi onte a verdade O que sufriu foi a zona deschantada en entón, todos os viticultores, sí. pois a verdade que dan pena, non? Porque eh onte tamén pois na radio pois escoitaba un pois prácticamente estaba chorando porque todo todo o traballo de todo un ano sí. pois eh, levou uno en nada que eh, esa treboada tan tremenda que hubo, pero o malo é que non só é deste ano, dicir este ano quedaron en esa en esa zona en Chantada quedaron sin sin colleita, pero tamén po ano que vem, porque hai moitas hai Moitos viñedos que quedaron, que quedaron desfeitos, non? Entón, pois, sí, claro. é o dobro de traballo, claro Pero, bueno, tamén quero dicir que eles están feitos Unha pasta especial, como digo eu Son unos héroes que están aí día a día Entón, eles, pois, van a seguir eso Está clarísimo que sei que se van mm. a remontar O que disgusto gusto, desde logo, como digo eu A Ribeira Sacra, oxe, a temas de luto Sí, sí, Bien. bueno de luto, pero remontan. Como te dicís, son, son viticultores heroicos e son capaces de, sí. de remontar. O, sí. Eh, sí, sí, sí. Por lo menos así o distí. Eh, o, o que pasa que que tamén ven acompañado da, da, da hostelería que sofriu un pouco por culpa da pandemia, sí. eh, de todos eses traballos que, lóxicamente, pues, eh, hai que ter paciencia para poder levantar cabeza entre todos, non? Claro, porque ten en conta que a nosa, a nosa región, aquí Riviera Sá, que era unha región eh, turística, entón, pues, todos os que somos organismos eh, que, nos, que nos dedicamos a eso, como é o tema pues, de hostelería, o tema do viño, pues, o mm -hmm. tema de, de, de, de aloxamentos, todos somos un paquete. Entón, no. naturalmente, que se algún baile pues, mal, creas que non mm -hmm. pues, repercute de alguna forma ¿no? en, eh, o, nos outros sectores que son tamén sí. turísticos. Pero vamos que é unha pedra máis do camiño, levamos moitas pedras pasando neste ano, sí. así que supoño que pois pues, saltaremos, ojalá que que so quede aí que quede na esa zona que foi unha zona, verdad, que que por culpa destas tormentas pois pues, foi a máis castigada, esperemos, crucemos os dedos que paren xa e que non haxa máis zonas castigadas, porque as tormentas son así descargan pois pues, onde descargan eh, claro, se aí si viñedos o que haxa, o levan por diante naturalmente uh -huh. sí, a ver, eh, eh, Vamos a ver, despós disto de disto de que estamos a falar do, do que son a desgraça dos viñedos que van uh -huh. a quedar moi aceptados eh, parecen, parecen cepas negadas de ahí Como ben, dicía, como ben dicían nos medios, que lignan algúns medios, dicían, encima de que nos abren as portas cada vez que chegamos aí e nos convidan, pois ven uh -huh. esta desgraça despois da pandemia. Ah, pero eu queria dicir, preguntar como vai o tema do turismo, ah, se hai pois eh, eh, hotéis que xa reciben uh -huh para poder reservas, para poder aloxamentos, para poder qelas morai. Si, nos nos por por sorte non somos una, a Xácera, unha ribeira xa que é unha rexión que ten un, un turismo moi familiar. Eh, mm. incluso na pandemia, claro, a nos cerca nos tivemos pechados, naturalmente que non viña non viña, non podíamos, non podía pasar mm -hmm. ningún turista, non, pero unha vez que se abriu, é un turismo que vamos a ver que recollemos esa xente co millllor pois pues, está cansada de aglomeracións é un turismo mm. que é moito de natureza entón a xente dálle confianza vida Ribera sacra entón por mm. eso temos temos esta grandísima sorte ¿no? e desde logo, que si sí, unha vez que se abriron o que son as, as fronteras o, o, o que mm. hubo o, o pese ¿no? de, de, de limitacións as comunidades uh -huh. notouse moitísimo. Para nós isto foi un pulmón de oxixeno. Cando estivemos pechados naturalmente, que nos movíamos nós no? na nosa comunidade, nos viñeron a visitar moitísimos galegos que aínda non a coñecían, porque sempre pasa. Moitas veces coñeces coñeces outra comunidade dunha tua propia, non? Uh -huh. Pero vamos, que nos dependemos moito, tamén queremos que nos visite, temos moito turista internacional, moito turismo nacional. Entón, pois, ahora, unha vez que se que se abriu, no Pois, pues naturalmente, que sí. Están os hotéis, estamos todos moi contentos, porque parece que uh -huh. isto se vai despertando. Hasta os concellos se queren empezar a facer cousas, non? Pois vamos a empezar, xa, ao millor, a facer al, algo gastronómico, ao millor facemos algún concurso. É dicir, que parece que, que isto vai indo pouco a pouco. Pero xa, xa, digo nos. Desde, desde o minuto un temos a sorte de estar eh, bueno, como digo eu para min é un paraíso natural entón, uh -huh. a xente busca isto busca esa, esos espacios libres, non? que non haxe aglomeracións que uh -huh. este nunha casinha de turismo rural e non haxe a nadie isto desde logo a Riviera Sacra é o okay. que? turismo de, de, de natureza turismo familiar turismo de senderismo uh -huh. Entón, iso nos abre moitas portas Temos moita sorte en ese aspecto sí. Turismo de proximidade Como, como decía Justo. Chiché Outro día falamos con él eh, eh, Contábanos que, que, bueno, que tiñan previsto Montar precisamente o, o concurso de etapas Para comer lugo e eh, sí. eh, Que, por certo, aí en Forte tamén Facedes algunhas actividades Ou, polo menos, tendes previsto algún tipo de actividades Relacionadas tamén coa a gastronomía, non? Pois pues, sí, mira, ahora para mes, por exemplo, en oberau non solemos facer nada, non? porque ahora, mm. eh, cando eles, están, bueno, pues, apuran hasta o máximo. Non, non hai que facer nada, que xa hai clientela, como digo eu. Non? Claro, Pero sí. ahora, no mes de novembro, sí, que estemos pendentes a facer pues, o mellor sabores de outono. Non, pois pues, uh -huh. o mellor algunos pratos de cuchara, de culler, ou, bueno, sí, pues, sí. de setas... Eh, Bueno, eh, cousas de, do outono propio E logo xa empezaremos mm. outra vez Pois pues claro, neste ano non se pode facer nada Entón empezaremos cos concursos de etapa Costase cocendo Ese eh, sobre o cocido Xa empezaremos a facer cousas gastronómicas Pero claro, queremos ir pues, pasiño a pasiño Tampouco mm. queremos de repente non Vamos a ir todo vai ben, entonces vamos a tomarlo todo despacio eh. Eh, e así a xeta tamén este que esté máis tranquila, no? Que, que sepa que que aquí que temos unha hostelería segura que poden vir tranquilamente. Como uh -huh. digo eu, se pode viaxar tranquilamente cas tres reglas que temos todos que ter eh, uh -huh. e a disfrutar cos pues, dentro con sentidiño, como digo eu, con sentidiño, ainda con sentidiño. Moi ben, en eh. por... Por outra parte, a, non somente se, bueno, se ten en conta a, a gastronomía e a visitas as Las Vegas e outras cousas máis que se poden facer nesa zona de Riviera Sáque, sino tamén que te fa seco, e polo menos así o comprovei, ese campus de, ese primer campus de verán que, con, non sei, convocado por Rítmica que non? Ah, sí, tamén é es que temos aquí as, as chicas de Rítmica que eh, sí. Kendra, as chicas, sí. de, que no, no me salió o nome, que tamén que sí, sí, claro. están facendo elas pues, un campo de, de verao aí para as pesinas son unhas, ademais, eh, son unhas unhas chicas que son, vamos, profesionais como a Copa de un Pino, pero encima teñen, eh, teñen esa mão pos pequenos Entón, pois... Ademais, acabaron de arrincar tamén hace pouco, tamén pillou unhas, pois o okay, que a pandemia as pobres, sí. entón, pero ela sempre pois, hicieron incluso clases onlaicos pequenos, é decir, a fiela uh -huh. de rímica onlai non, uh -huh. entón, eh, pois si a facer este campus de verao, entonces pois eso, tamén elas están moi concienciadas con COVID, entón, animar, desde logo, pois eso, pois desde, desde aquí, pois animar a toda a xente que volvan ás actividades, que volvan outra vez a disfrutar de, de todo, non? Como, como digo, eu, casé, casou a reglas, tamén, todas estas xente que face actividades están moi concienciadas co tema do COVID, están moi preparadas, como é o caso destas de sinastas, entón, moi... Uh -huh. Así tenen xente, claro, así están tenendo pequenos, porque tamén a xente, primeiro, non, pois pues, antes de levar un pequeno, te informas de como van a facer as cousas e tal, elas como grandes profesionales que son, pois pues, aí están, eh, e desde logo que vai ser para moitos anos, eh, eh, eso segurísimo, vamos. Sí, sí. Despois, outra, outra cosa que tamén hai que ter moi en conta E que te, te tamén non no publicabas precisamente na, nas redes Era as visitas que se poden facer a moitos lugares Como a Pobra po, po, po de Borrón As Coba das Chollas, e sí. outras, outras interesantísimas tamén Ai, bueno, si, sí, eso tamén vamos Es que aquí vamos a ver, Ribera Sacra, como digo eu Non só... So, eh... Eh, catamarán, que moita xe te ven... Non, pois o sí. catamarán. Naturalmente que un catamarán é un atractivo máis. A parte sí. das bodegas, aparte parte tal, vale, hai rutas sí. de senderismo que estamos descubrindo que son uh -huh. fantásticas, como esta misma da cobra do Brollón, naturalmente, que ten a cova das choias, é dicir, que é un sitio espectacular. Tanto te uh -huh. podes encontrar unha cova, como podes facer un viaje en Catamarán, como podes facer que agora tamén se montou hace pouquiño unha empresa de turismo activo de escalada, uh -huh que tamén se vai poder facer escalada é es dicir, que é un amplio abanico de moitísimas actividades que poden desenrolar aquel, aquel turista ¿no? que veña por aquí e hai para todos os gustos como digo, pois pues, o turista que lle gusta únicamente pues, estar Eh, tranquilamente, pues pois, eh, tomando sol, por decirlo de unha forma e eh, facer unha ruta pequeniña ou aquel turista que le encanta actividades mm. e eh, que pode pues pois eso, temos tamén aquí unha hípica aquí en Monforte, non? Eh, mm. Hípica Os Trancos, onde teñen uns cabalos que aí tamén é excepcional, porque é, é outra forma de vivir a hípica non é mm. unha hípica é, dura, é a natureza mm -hmm. Con, con, con cabalos entón, é dicir, que se hai un ampla abanico de actividades que, que se poden desarrollar aquí na, na nosa Riviera Sacra entón, é xa temos, temos todo é xa temos todo é verdade, España é un turismo temos sí. eh, o privilegio de vivir en España en cada comunidade, uh -huh. pois pues, teñen as súas cousas, naturalmente e aquí, pois, pues, en Galicia, pois pues, a provincia de Lugo pois pues, temos de todo temos interior, como é a Riviera Sacra que é espectacular E logo temos, pois, a Mariña a Lucense, que tamén que, eh, para mí, eso aquí se falo como Beatriz, mira, para mí, é a costa máis bonita de Galicia, a costa de Lugo. Entón, sí. pois, que decir, vale. que vengan a nosa provincia e poden facer de todo. e Encima, sí. é pa comer Lugo. É, exactamente. Falamos <risas> palabra precisamente, falamos con... Por, por, con... Es, por ¿sí? eso que eu tamén eh, dicías, temos de todo. Hombre, por sí. der, temos. hasta zapateros que faen zapatos en Monforte? Naturalmente. Naturalmente, porque en Monforte durante moitos anos tivo todas as empresas de, de zapatos. eran Era moi importante ese sector. Despois, como todo, foi caindo. Pero sí. ainda quedan... Son, me parece que son tres, tres empresas ainda quedan de, de zapatos. Sí, sí, bueno. sí naturalmente. Sí, sí, sí, sí. tamén foi, aparte de ser un, un sitio de... de céntrico, non, é decir, sí. un de Barrense, de que é ferroviario, un núcleo importante sí. no, no ferrocarril, tamén era un núcleo moi importante de, de zapaterías, de, de empresas, non, de de sí. onde facían os zapatos. Xache pues si digo, me parece que quedan tres. Deben de quedar sí. tres ou cuatro deben de quedar de empresas vale. de, de zapatos. Sí. Va, vale. vale. de mesmo forte era o Cruce Donde se facía de, de trenes para para o norte en de España, decirlo. para o sur, para, para Barcelona, entendo sí, sí, sí, porque... foi importantísimo en plan eh, ferroviario, no foi un núcleo, foi... era OH, o ¿no? de aquí de da zona sí. norte, es decir, era importantísimo, pero uh -huh. Pero, bueno, por eso tamén dice, no Con o seu carácter, o carácter fortino Que somos, así, moi abertos E todo, e, e dicen Que foi, eso, que fomos eh, Os primeiros, por decir, unha forma De que acollimos a moitísima xente Que viña a traballar de Renfe Que viña, que, que viña claro, de outros países sí. do, claro. do País Vasco, Catalanes E todo, todo Entón, se mezclaban es, Somos como unha mestura sí. no De culturas sí. Que foi debido, foi debido ao ferrocarril, decían, non? Dicen, vamos, dicen que foi. e de feito temos eh, o museo do ferrocarril máis importante de España. O temos aquí, o temos aquí en Monforte, que nunca nos acordamos de ir. É un museo para ver, digno para ver, como Museo das Clarizas que é o segundo, o segundo museo máis importante que temos en España. E o temos aquí en Monforte. Así que... Es que non vale. hai excusas para, para non vir, non hai, non hai. Sí, sí. Bueno, por Bueno, falábamos con Cheche Real de, de, das pro, propostas dos proxectos e, eh? bueno, da, da, da, da propia eh, volta ciclista, que na que quizais ao sí. mellor que volvas outra vez a partir, pero oh, hai que antes de que se me esqueza mándele as nosas felicitações, os nosos parabéns porque Cheche foi precisamente foi presentada á directiva de hostelería Galicia, e chexe real o presidente, non? Si sí. E eh, eh, o noso presidente de hostelería de Galicia E eh, eu aí, se me permitides Ele é meu xefe Pero é máis que xefe, un compañero Eu penso que o esforzo Que fixos e chexe real En esa pandemia foi espectacular entón, eu penso que ese esforzo, ese traballo, esas ganas de, de tirar por adiante eu penso que ten a, a súa recompensa, no e agora o está, o está vendo eu penso que vai ser, un gra... como é un gran presidente na nosa asociación e sempre tirou por a nosa provincia por a uh -huh. provincia e logo pois, naturalmente que non me cabe a menor dúbida que vai ser un dos grandes presidentes que pasou para a nosa hostelería galega Uh -huh. bien, bien. Bueno, pues eso, felicidades, felicito doenos aparte, tallemos os parabéns porque sí, no si nos si, nos so fixemos nas redes, pero bueno, que que que, que yo hagas ti personalmente, posto que, que queremos que, que saiba o aprezo que lle temos. Eh, eh, con respecto a a, a a estas actividades, moitas das actividades que estás a facer, pues digo eu que eh a no, mellor eres elixido ou ou ti se te propuxete para poder ir a volta ciclista, non? Vamos, mira, es que aquí se nos hai proposta, es que xa dicen, "Vea, xa vas a volta ciclista". Tocou a proposta. Levo 9 anos a ina volta ciclista, então pois pues, ¿Vale? este ano que, que parece que volve outra vez, non? Que volve a abrir outra vez o okay, que a Zona VIP, pois pues aí estaremos cas pilas cargadas, como digo eu, vacunada. Eh, ali estaremos a promocionar como sempre pois pues, a nosa provincia e eh, eh, nada, e con, moita, con moitas ganas tamén de ver a todos, non? De ver a todos os meus sí. compañeiros aí na volta, eh, e volver outra vez, como digo eu, a collera a bici e eh, veña a pedalear por todo, sí. por todo España. Alí staremos con o estandarte para comer rubo, non? Aí está, sí, si sí, si sí, sí. naturalmente que si. Sí. Naturalmente <risas> sí, sí, que si, sí, que vamos encantadísima. Eh, Sí. Acompañado dos boscaldos da Ribeira Sacra, lóxicamente uh, Mira, levamos, non sei este ano Porque es, o están preparando todo desde Lugo Pero outros anos levamos máis de 20 produtos. Es que Lugo ten unha gastronomía inmensa claro, Então, aparte sí. de, de levar, claro, ese, o, o viño non eh, tamén levamos pues, ese aceite non? Ese, ese ah, aceite de ouro sí. que temos de Quiroga Tamén, tamén, o levamos tamén, eh, tamén levamos, pois, o galo de mos eh, levamos empanada levamos o bonito de burela é decir é que a nosa gastronomía é tan é tan expensa que aí levamos xa te digo, máis de 20 productos onde a xente ali, pois, vai poder degustar, non sé como paremos ahora con esto do COVID, porque non se pode compartir, pero, bueno, se inventaremos algo, bueno e pues, eh, logo levamos pois a nosa guía turística e eh, a hacer promoción por España e eh, que vengan a nos a nosa provincia, porque xa che digo, porque somos sí, de todo. Por certo, sí. sí. sí. si si, e Si facedes algún algún non sei, sé, algunha parada por aquí perto de, de Barcelona, esas sabes que iremos a visitarte, eh? Hombre, es que vamos a ver, eu si faco alguma parada por aí, por a, por a vosa comunidade, naturalmente que estades de invitadísimos. Pero vos, vamos, invitadísimos no, vos... Non é polo de invitar, non, é eh, por, por saudarte, é por darte un achuchón que... É, eh, ¿Eh? hai moitísimo tempo que non nos vemos. Hombre, pois pues claro que sí. <risa> <risa> Porque... Non, non, por parte de isto, que... de darnos un abrazo e un achuchón, todos os vosos ¿Sí? ointes e vos estades ali invitados, Ya, vamos, ya, a ver o está vea de Lugo eh, eh, e eiche recinto que temos está un cachillo de do noso corazón de Lugo que, que como sabedes está con vos con con vos e coa vosa comunidade, naturalmente que si. Sí. Estaremos atentos a ver si hai algun parada pertiño de de nós, seguro que nos chegaríamos para para saudarte moi cordialmente Hombre, eh, hombre, eso espero eh. Eso espero, eso espero Darnos un buen cachuchón, claro que, que sí, sí Sí, señor eh, claro que... Que, que nos recibas sempre tan amablemente e eh, que sempre nos informes de cousas interesantes que están a suceder ahí na Ribeira Sacra nada, Para mí é un verdadero para mí un verdadero placer, de verdad parar con, con vos e eh, eh, nada, eh, aquí estú para o que, que, que querades Esta é a vos a casa eh, e nada, e só teño palabras de agradecimiento por sempre estar vos tan pendentes de tamén do que ocorre na, na nosa Riviera Sacra e na nosa provincia. Así que, esta é a vos a casa e estou encantadísima de poder de poder falar con vosco. Bueno, pois agradecemos moitísimo esta conversa Bonito. que tivemos eh, Dalles no uh, nosas eh, condolencias sí. e, e, Entre comillas, ou polo menos uh, Ánimos eh, azos a todos os que mm, Recibiron, pois, esa sí. Pandemia en forma de De granizo Moitos ánimos a todos vos Porque estádes traballando con moitísimo Interese para que nós poidamos gabarnos non somentes de ti, senón tamén de, de, de Galicia e eh, da eh, provincia de Lú. Pois pues, moidísimas gracias. Nos, como xa sabedes, somos unha xente moi loitadora, así que esos viticultores que tiveron este percance está clarísimo que van sair delo, porque son xente uh -huh. como, como, como, como, como decíamos, ¿no? que son heróis entón, pois eles van a salir delo. E eh, eh, nada, está desinvitadísimo vos vamos E os ointes igual A a nosa revira sacra Que temos unha revira sacra segura E a disfrutar E, e nada máis Que encantada vale. de falar outra vez con vos Moitas gracias Moitísimos moitas besos E os xarán nos be este verão Os xarán E nos temos vale. un abrazo moi forte Coidaros muito, moitísimos Igualmente, igualmente Moitísimos xicos Bueno, pois, a, a, amigas e amigos Baixamos gran, a Baixamos música. a música E despedimos Pois non o xoves que ven Senón o siguiente sí. Porque o xoves que ven É a festa, é festa de, de San Joan Aproveitar para felicitar A todos os xoanes e xoanas Aproveitar tamén Para a felicitar aos xoanes E entón, pois Fernando, moitas grazas Por estar aí acompañándonos e levando este timón deste barco. E eh, Xulio, moitas grazas. Queridos a, ointes, ben atabindeidos, choves que non é precisamente o 24, senón o día 1 de xullo. Un aperta grande para todos os outros. Coidádevos e eh, disfrutades do San Xoán. E yeah, este queñes fanou Armando Fernández, que a noite sexa voso descanso a rúa Vossa Liberdade e ata o shoves día 1.